Але ж хляви воно таке і худе. Та що ж з нього за допомога? Та ще у серйозному бою. Однак свариться, але сваритися не варт. Хай собі меле, що хоче. Ну, нехай командує, хай дитина пограється, тряся його мамі. «Треба воду шукати», – сказав Айдар. «Ти мовчиш, бо не знаєш, що казати. А вже що робити, тим більше». А пити ж, мабуть, хочеш, візьми оту свою шаблю та ходімо за мною. Вони пішли у видолуник під горбом. Скрізь було сухо, а Данило мовчки крокував за Кипчаком. В душі переконаний, що то все порожні валачки. Яка може вже тут бути вода у цій спеці і засусі? Айдар нахилявся, намацюючи землю, вдивлявся у рослини, врешті щось помітив. Ось тут. Будемо копати тут. Вони копали довго, аж засутеніло. І Данило з полегкістю відчув прохолодний вітерець. Хоч сонце витомило їх, і день був напружений. Все ж прохолода зараз додавала сил він мовчав, хотів, щоб юнак сам здався, і переконався, що то дурна робота копати серед сухого степу колодязь у пошуках води. І все ж уперто копав шаблею і руками. У той час, як Айдар допомагав йому широким перським ножем. Танило чекав, поки кипчак сам не здасться, не визнає своєї помилки. Та ось земля стала вогкою, і Данило мокре від поту відчув, як і в ньому зажевріла надія на воду. Він почав копати усе упертіше, і здалося йому, що мовчазник кивчак усміхається, хоч він і не бачив його обличчя. Але "же ж робиш щось, то роби. Так завжди думав Данило, так учинив, як жив. Отак і копав зараз, докопалися вони до мокрого, потім і до води, що натікала поволі у той саморобний колодязь, коли він був завглибшки десь більш метра. Вода таки була, знову Кипчак був правий. А таки воно нічого, щось знає, щось суміє, і ним таки легше що гріха таїти. Данило трохи зм'як. Не мав серця на кипчака, хоча той затаївся, і коли вони втамували справу, лежав мовчкий горілиць, дивлячись у небо. Вони спочили, і коли вже сутінки запали зовсім, зібралися і рушили далі у дорогу через степ. Дивилися на зорі, беручи напрямок на північ. І десь лише Зовсім під ранок, знеселений вкрай, коли почало розвинюватися, вирішили вкластися спати. Ніч минула, як і попередня, з важкими снами й тривогою, що подавлена втомою і холодом, змушувала у вранічній прохолоді притискатися втікачів спинами один до одного. Кожен відчував велику самотність серед навколишнього океану Степового, сповненого щохвилинної небезпеки. Айдарові снилося, як він уперше взявся об'їжджати гнідого жеребця-дволітку, тривога, з якою він підходив до коня, і внутрішнє переконання, що здужує у покорицька куна, і водночас відчуття нелегкості випробування, потім буйної сили, що я йшла від коня, на якому він уже сидів верхи. І який аж ніяк не хотів коритися тому, хто загнуздав його. Спочатку не хотів піддаватися, але, скорившись один раз, був уже приборканий. Це знали і вершник, і кінь. І тому такий несамовитий був їхній герць, їхній шалений перегін степом, брикання і ржання тварини розлюченою людиною, що прикипіла до неї. Чим більше вистрибував і вернався кінь, тим більше... Зливалося з ним воєдину його майбутній володар. І нарешті, як і мало бути, кінь стомлено притишив ходу, упокорився, пішов чвалом. І вже Айдар правив ним і...